З боязні я мовчала, не знаючи, як їй сказати, що там. Я за нею тужила багато років, але тепер, коли ми зустрілися, боюся. «Ти мені не прощаєш і через те боїшся?» Допомогла вона, і мені здалося, що в ній зібрався океан сліз. Але де містився той океан, коли бабці не було, коли від неї не зосталося нічого, окрім посмугованої, начебто батогами, душі? І я прихилилася до неї і раптом помітила дивну нашу схожість. Якби ми мали обличчями, виглядали б сестрами. Ти моя дитина, але ти була тоді ще маленька і не можеш нічого ані знати, ані пам'ятати. Але я усе пам'ятаю. Уперше несміливо подала свій голос до неї і побачила, як здригнулася в ту мить бабчина душа. Ти можеш дещо пам'ятати, погодилася вона, але ти нічого не можеш знати ні від кого, крім мене, ні від кого. Тоді зважилася і я. Люди казали, що то був клімакс, і коли у жінки клімакс, її не можна лишати саму. Коли у жінки клімакс, жінку не можна залишати самотньою, повторила вона. «Жінку ніколи не можна залишати самотньою, бо у неї тонка душа. Це лише здається, що жінка витриваліша. Тіло може і витриваліше, а душа – не шкіра, душа тонка». «Усе це так. Люди добре казали. Але що можуть знати люди про чужі гріхи і прокляття?» – говорила начебто сама до себе бабка Василина. «Вони думають, що дурну справу тобі диктує дурний розум». А воно не так. Зовсім не так. Усе, що ти робиш дурне, воно тобі написано наперед. Бо це твоя плата за гріхи, сльози і прокляття. Вона вернулася до мене. А що пам'ятаєш ти? Пам'ятаю, як ми з німою Поразкою йшли в долину, в село до мами. А ви стояли на горбику під хатою і тримали одну руку дашком, а другою махали нам у слід. А ти скакала, мов би, кобиличка через мурашникові купини і все оберталася і оберталася, так як би хотіла вернутися. Я тобі склала одіж, дала на дорогу усе-усе і навіть меду і дивилася на вас із німою поразкою, вже знаючи, що страчуся. Але нащо ви так зробили? Хіба ви не знали, якого болю завдасте? Нащо ну, я так зробила... Чорна бабчина душа стояла проти мене і довго мовчала. Бо я в тих скалах, у тих горах, де лише дідько, прости мене, Боже, каже Добраніч, довго була самотньою, і на мені лежало прокляття. Колись на нашому хуторі було шістнадцять хат-газдів, а після війни усіх забрали на Магадан. Лишилося нас три хати, а решта поросло бур'яном. Ти пам'ятаєш? Пам'ятаю, ми з мамою там, біля руїн, і кропиви Михайликової колишньої господарки збирали підберезники і лисички. Але те, що ви лишилися самотні так довго, хіба це прокляття? Були ж ми, і дід, і тато, і мама, і я. Це прокляття, бо я мала час бути сама з собою і мала час думати, як заподіяти погане бо мене проплакав і прокляв рідний мій батько. Коли він прийшов до нас з твоїм дідом у гості, коли я ще була молодою, я не дала йому ночувати в хаті, я постелила на сіні встанні, а то була зима. І тато відморозив ноги, і його повезли в вижницю, в лічницю, і ніхто з нас за шість тижнів ні разу не був там. А тато дивився у вікно і все питав себе, а не витко моєї Василинки? І сам собі відповідав, не а на шостий тиждень сказав, «Бо дай би там затратилася в тій хаті, що ні разу не прийшла до мене». І ота вся біда зо мною була на тій стайні, де тато відморозив собі ноги. В таку хвилину закляв мене покійний царство йому небесне. «А звідки ви знаєте? Він сам сюди приходив до мене. Один лиш тато і приходив у цю темінь. А більше нікого не пускали. А як тебе пустили?» Не знаю, я сама прийшла, бо хотіла з вами поговорити. «А тепер не говориш», – докорила вона мені і перепитала. «Але тепер уже не боїшся мене?» «Не боюся, лиш раз боялася». «Коли?» «Коли вас привезли з вижниці з моргу?» «То моє тіло привезли доньцю, а я вже була тут». «Ні, я ще літала над вами і все знала. Ти так тоді плакала». Що грішна душа моя почорніла ще більше, аніж петелька, на якій я повісилася. Ага, я втратила тоді мову. І друга моя бабка Гафія і бабка Настасія бігали до Івана Дмітрикового примовляти. Вони потім довго зливали воду з гашеними сірниками, поки минув мій страх. Але я цілий день не заходила до хати, де лежало ваше тіло. А коли зайшла, то поклала по обидва боки від мого лиця цвіта акації. Так мене й поховали з тим цвітом. Він часом мені дотепер тут пахне. «А скільки тобі тепер років, дитинко?» Придивлялася до мене. «Багато, але я молодша від вас. А мені було п'ятдесят, а твоїй мамі тоді було двадцять чотири». А Гуцуля Куселі казав, що то невістка вас повісила, моя мама. В таку хвилину, грішний сказав сам собі, а його зять пару часу перед тобою прийшов сюди так само, як я, і вже тут назовсім. Боже, скрикнула я вперше, такий світ великий, і стільки у нім душ умирає, що хвилини, і геть усі сходяться сюди. Та звідки ви знаєте про Гуцулякового зятя? Ти помиляєшся, донцю. Сюди сходяться лише такі, як я, занапащені, чорні, але тут усе знають. Те, що треба знати, конче. Знають.